Так між собою вони провадили стиха розмову. Зрештою й спати лягли, та лише на часину коротку, бо вже Еос надійшла злотошатна. Тим часом до суші товариші телемаха дійшли і відв'язали вітрила, щоглу спустили і на веслах до пристані вже підпливали. Кинули котву камінну, причали міцні, закріпили і повиходили всі на берег шумливого моря, приготували сніданок кристе вино замішали. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, так говорити до них розпочав телемах тямовитий. Ближче до міста ви наш корабель Чорнобокий спрямуйте, Сам же в поля до своїх пастухів я негайно подамся. Ввечері в місто вернусь, як огляну свої болодіння. Завтра ж уранці в подяку, за поміч в дорозі я добру учту з печенею вам і солодким вином улаштую. Відповідь Теоклімен промовив йому Боговидий. «Люби дитя!» А мені ж то куди вже йти, до чийого дому, до тих, що кермують на цій кременистій ітаці? Може, навпрост додому твого і твоєї матусі? Відповідаючи так, Талимах трямовитий промовив Іншим я разом і сам запросив би тебе завітати в нашу оселю. Гостинності нам не бракує, а зараз. Гірше було б це й для тебе. Мене там немає, і матусі ти не побачиш. Нечасто світлиці униз вона сходить, до женихів, на кросних від них вона тче, як надалі. Іншого, муже, тобі, я вкажу, до якого ти зайдеш, це Еврімах, поліба розумного син благородний, Дивляться, наче на бога тепер і ітакійці на нього. Краще й за інших, бо він женихів, і прагне найбільше матір узяти мою й Одіссеєве місце зайняти. Та лиш один у Ефірі те відає Зевс Олімпієць, чи не настигне його загибелі день замість шлюбу. Так говорив він і раптом. Злетів перед ними праворуч Яструб, Поровісник швидкий Аполонів, Тримаючи в кігтях дику голубку, Трзав він нещадно, І сипалось зверху пір'я Поміж кораблем і самим телемахом на землю. Теоклімен тоді нишком убік юнака відкликає, Взявши за руку його І на ім'я називаючи мовить «Знай, телемах, не без Бога та птиця злетіла праворуч. Глянувши, тільки збагнув я, що віщий то птах перед нами. Роду, що владним більше від вашого був би немає, в цілій і таці, от всіх, бо ви завжди були найсильніші. Відповідаючи так, телемах тямовитий промовив. О, якби слово Твоє та справдилося, друже, мій гостю, Скоро відчув би Ти приязнь мою І дарунків багато мав би від мене І кожен Тебе називав би щасливим. І до Пірея, товариша, вірного, так він назвався. Кліттє сину, Пірею, Послухав мене Ти найбільше. Стоварішив, що зі мною поїхали в пілос піщаний, отже й зараз послухай, в свій дім заведи цього гостя, щиро прийми й почастуй його, поки я сам повернуся. У відповідь ось що пірей, йому списник уславлений, мовив, знай, телемаху, якби і надовго ти там забарився, я піклуватимусь ним, гостинності нам не бракує. Мовивши так, і зійшовши на свій корабель, наказав він товаришам з ним іти, і причали усі відв'язати. До кочетів вони швидко зійшовши, усі посідали. Ноги тим часом узув телемаху сандалії гарні. Списа міцного узяв із мідним загостреним вістрям із підпомосту. Гребці ж відв'язали причали, стовхнули з берега свій корабель і до міста при тьмом вислували, як наказав Телемах, улюблений син Одіссеїв. Кроком швидким у той час вже несли його ноги, аж поки він не дійшов до подвір'я, де безліч свиней ночувало, вірний його свинопас владаревим майном піклувався».